Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adad khalqihi, waridun nafsihi, wazinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waalaikum ash-Shahabah, wa man tabi'akum, ay tabi'akum bi isanillayyubin, Rabbika, au rubika min hamazat shayatin, wa rubika Rabbi ayakbaron, Subhanaka, laa ilaha illa ma'allam tana, innaka ta'laani malaikim, laa hawa laa quwwata illa billahil laillahi. Hadirin sekalian yang dirahmati iman, saudara-saudariku fillah, cahaya hati yang insyaallah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah. Dan saat ini kita sudah menikmati di antara cahaya hidayah itu. Tandanya, hakikatnya Allah yang tahu. Tandanya salat di awal waktu berjamaah di masjid. Kemudian disenangkan duduk di majelisnya Allah. Majlis yang membuat kita semakin cinta pada Allah. Majlis Rasulullah SAW. Majlis yang membuat kita cinta dengan Rasulullah SAW. Majlisnya orang-orang beriman yang membuat kita senang beribadah, beramal saleh dan akhlak kita pun melalui proses tarbiyah isyarat ini semakin diperbaiki oleh Allah kita pun saling cinta karena Allah. Allahu Akbar. Ikwah, kali ini kita bersama Ustaz Syahrul Syah dalam tema keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mulai dengan kajian puji rabbani surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab surah yang keberapa 33. Silakan buka Surah ketiga-tiga atau surah Al-Ahzab ayat 21, ingat, bila kita menyimaknya dengan iman, Allah kujukan rahmat untuk yang menyimak. Wa iza kuri Al-Quran, astani ulahu, wa ansibu, la'allakum durhamun, dibacakan akhir bila imam para penghafal Al-Quran, Ustaz Muslim Barit silakan. Bismillahillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Lam yakun lanna kum fi rasulillahi uswantun hasanah fi rasul Allah Taala mengucapkan: حسناً لمن كان يوجب الله لمن كان يوجب الله واليوم Assalamualaikum warahmatullahi al wabarakatuh Allahu Akbar walillahilham Bahagia sekali ikhwafillah Allah himpun kita di majlis ini Mendengar Tauci Rabbani surah al Ahzab Ayat 21 yang hikmah ini akan disampaikan Oleh Ustaz tercinta Syahrul Sa. Kapal Ustaz Masih kami Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim Salam. Allahumma amin. Insya Allah pasti haji ilham. Ikhwat, ikhwah, wa fiil rahimakumullah. Inalhamdulillah. Nahman <totus> ruhu <totus> dan asta'in ruhu. Dan asta'gfiruhu. نَوحِي بِاللَّهِ مَشْرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا إِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ شَهْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Allah Taala dalam Quranil Karam. Taqwalillahi minasya ta minrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laka beka na lakkum fe Rasulillahi asbuat pun hasana. Liman kana yerjalla wal yam alakhir. Wathakar Allaha kathira. Sadaqul halalim. Ya, Ikhwah. Allahumma raiyakumullah, pemirsa jayatian TV segala puji bagi Allah, Alhamdulillah bagi ini bagi yang indah, bagi yang bahagia. Salawat dan salam kita kirimkan pada cucu kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lekwa, al Wa alaikumullah. hari ini adalah meladani tentang Rasulullah. Sebelum diangkat menjadi nabi Beliau Digelari Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Setelah diangkat menjadi nabi Beliau kumpulkan karib kerabatnya Di bukit sofa Beliau ajak dengan sebuah kalimat La Ilaha illallah, Sama-sama La Ilallah belum selesai kalimat ini diucapkan oleh beliau berdiri Abu Jahal berdiri lantang celaka k Muhammad majlun k Muhammad dicaci dimaki dihina apa beliau marah enggak bukan hanya dicaci saja bukan hanya dimaki saja rumahnya dilempari sembah wajahnya diludahi Papa belum marah, tidak. Hari itu rumahnya bersih, hari itu wajahnya bersih. Beliau heran, beliau tanya sama tetangganya, Pak oh. mana saudaraku yang tiap hari melemparkan sampah-sampahnya ke rumahku tu? Bap mana saudaraku yang tiap hari melemparkan air lurnya ke wajahku? Di mana? Tetangganya menjawab, ia ya sedang sakitnya rosu beliau pulang ke rumah dipanggilnya istrinya ya khadijah buatkan masakan yang enak buat siapa buat saudaraku yang tiap hari melemparkan sampah-sampahnya ke rumahku berguna khadijah indah akhlakmu masakan sudah masak tapi sendiri ia mengantarkan masakan itu ke rumah Arab Badui yang tiap hari melimpari sampah yang tiap hari lundai wajahnya. Diketuknya pintu. Ketika pintu dibuka, nangis Arab Badui ini melihat Rasulullah yang mulia berdiri di pintu rumahnya dengan membawa makanan yang lelat lelat. Hingga berkata, "Ya Rasulullah, keluargaku belum datang mengunjungi aku. Kerabat-kerabatku belum datang membesukku." tangga aku belum datang menjengukku engkau yang tiap hari aku lemparkan sampah ke rumahmu engkau yang tiap hari aku lemparkan air liru ke wajahmu engkau yang pertama kali datang menjengukku dengan membawa makanan yang ledak-ledak betapa indah akhlakmu ya Rasul Betapa agung ahlakmu ya Rasul Aku yakin engkau Rasulullah Saksikan ya Rasul Asyihadu an la ilaha illallah Wa asyihadu anna la muhammad rasulullah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika nabi salam alaika salawatullah alaika di hari yang lain ketika beliau hendak salat subuh telah menunggu Arabadu yang lain memanggil beliau dengan tidak sopan ketika sudah berada di hadapannya Arabadu ini Mengambil pasir dan pasir dilemparkan ke wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasir itu masuk ke dalam rempah mata beliau. Kena pedih dan perih dan mata beliau menetes, beliau menangis. Membersihkan wajahnya belum selesai. Hari ini mengambil kotoran unta dan kotoran tersebut dilemparkan ke kepala Rasulullah hingga rambut Nabi penuh dengan kotoran unta. Beliau pulang ke rumah, terseok-seok melangkah, matanya sulit melihat. Setiba di rumah diketuknya pintu Ketika pintu dibuka Fatima anaknya enggak kuasa lagi Menahan air matanya Dan berkata ayah Wajah ayah penuh dengan pasir Ayah menangis Rambut ayah penuh dengan kotoran unta Ayah tidak pernah mencaci maki mereka Ayah tidak pernah menghadik mereka Ayah tidak pernah berbuat balik pada mereka Ayah ajak mereka ke surga Waktu pagi ayah gunakan buat mereka Waktu siang ayah gunakan Buat berdakwah buat mereka Dan bahkan waktu malam Ayah tak bisa tidur mencemaskan mereka Kerana ayah cinta sama mereka Tapi mereka lemparkan pasir ke wajah ayah Mereka lemparkan kotoran unta ke kepala ayah Fatimah tidak rela Ya Rasulullah Ayah utusan Allah Doakan mereka celaka Doakan mereka di atap Andai kata ayah Mendoakan mereka celaka Pasti mereka celaka Rasulullah yang mulia Mengangkat dua tangannya Lalu beliau berdoa Ya Allah Mereka enggak tahu Kalau aku ini adalah Rasulullah Mereka enggak tahu Kalau aku ini adalah Utusan engkau Ya Allah Maafkan mereka, sayangi mereka, ampuni mereka, cintai mereka. Ini yang keluar dari lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang salat sunnah daripada beliau terdengar benturan batu-batu kerikil. Sahabatnya yang di samping menangis, yang di sebelah kiri menangis. Selesai solat bertanya maaf ya Rasulullah. Kami lancang, mau bertanya pada Engkau, ya Rasulullah. Tadi tanpa disengaja kami mendengar dari perut Engkau terdengar benturan batu-batu kerikil Apakah Engkau sakit? Rasulullah menjawab, Aku tidak sakit, tapi aku lapar. Kenapa aku lapar? Aku ganjal perutku dengan batu-batu kerikil Maafkan, kalau ibadah kalian terganggu. Usia beliau enam tahun, di bangku isterinya. Beliau oh, kebetulan ruhnya sudah di sini, ditengokkan beliau. Di detik-detik terakhir ke depan beliau, beliau enggak sebut nama nama istrinya Beliau enggak sebut. Nama bangsa Arabnya yang, yang beliau sebut adalah ummati ummati umatku umatku umatku dunia diamat diseroti niub sangkakalan kedua. Manusia dibangkitkan dan yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menangis hingga Jibril bertanya, Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Aku menangis memikirkan keadaan umatku. Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Umatku, ya Jibril? Masih saja Ini disebut-sebutnya umatku, umatku. Umatku. Di Kisah dan Napoleon Di Itali ada Mussolini Di Jerman ada Hitler Di Filipina ada Yosir Ketika hendak meninggal dunia Mereka enggak sempat menyebut Bangsa Filipinnya Bangsa Jermannya Bangsa Italinya Bangsa Ramawinya Rasulullah Ketika hendak meninggal dunia ummati, ummati, ummati. Allahu Akbar Walillahilhamdulillah kita akan kehabisan bahasa memuji akhlak luhur, mulia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yang menciptakan beliau pun memuji beliau wa innaka la'ala hulukin alim. sesungguhnya engkau miliki budi pekerti yang amat sangat agung hai Muhammad kalau Allah sudah memuji semua ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sifat rahmat Allah Karena buah kedekatan beliau kepada Allah Yang selalu Allah dekatkan kepada diri Allah Jala-jala aluf Dan kalau sudah ada rahmat pada diri seorang hamba itu Pastikan Ahlaknya amat sangat mulia Yang menyakiti disayangi Yang menteror didoakan tapi ma rahmati min Allah Walau kuntu fadzhan ghaliz al qalb lant min qaulik. Faghfir lham. Wastawfir lham. Wshawir am. Faida azamta. Batawakal al Allah. Inna Allah mutawakkilin. Surah Al Imran ayat 159. Karena rahmat Allah jualah engkau Hey Muhammad bersikap lemah lembut penuh kasih sayang seandainya kau keras hati, keras kepala, keras tangan dan putu min aulid mereka makin hebat memusuhimu. Karena kelembutanmu itulah kau meraih kesuksesan dalam dakwah. Allahu akbar walilahi Sayang Ustaz Syahrullah. Terbatas waktu. Maafkan kami. Insyaallah seperti kisah keagungan ahlak Rasulullah ini membuat kita mengagumi Berselawat pada Beliau dan kita mulai pelan-pelan mempraktikkan ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga dan sahabat dan semua makhluk di muka bumi ini. Terima kasih amal jariyah kewahwila. Ini kemarin kiriman dari kalteng. Ini dari Kalsal kemarin. Ya. Ini yang satu untuk pesantren Azikra. Silahkan hubungi Bang Awaludin 0856 900010 0856 900010 dan insyaallah kembali zikir di Masjid Azzikra tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret Ahad mulai jam 7. Maafkan kami. Jazakumullah Ustaz astaghfirullah semua kabaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ya nabi salam